Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Розповідь про те, як обрати книжку до смаку. А у програмі «Старшокласник» поміркуємо над тим, що потрібно для того, аби досягнути успіху. А також поговоримо про український рок-гурт «Викрадачі». Тож приєднуйтесь! Юлю, а чи робила ти щось експромтом? Ти маєш на увазі без попередньої підготовки? Та постійно. У нашій професії багато чого робиться швидко і навчора. І я дуже люблю експромти. Одразу відчуваєш вибух адреналіну, коли треба щось зробити дуже швидко і дуже якісно. До речі, у програмі «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун розкаже про те, як відомі письменники писали вірші. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі друзі! Чи є синонімами слова небога і неборака? Що таке експромт? Чому фразеологізми такі різні? Звідки вони з'являються в мові? Про це і про багато чого іншого ви почуєте сьогодні. А ще молода дослідниця Ганна Онуфрійчук розповість вам про зоофразеологізми. Якщо вам цікаво дізнатися, що ж це таке, слухайте далі. Чи різняться значеннями слова «небога» і «неборака»? Спробуймо з'ясувати. Обидва слова поширені у фольклорі і класичній літературі. Побутують вони і зараз у живій мові, а також у сучасних літературних творах. Хоча дехто вже не може точно сказати, що вони означають, а тому сплутує їх у вживанні. «Небога» – це племінниця. Єремія насупив брови і почав крутити довгого чорного вуса. Він почав заздрівати, що жінка і небога – великі прихильниці козаків. Іван Нечуй-Левицький. Також словом «небого» у кличному відмінку звертаються до жінки молодшою віком. «Не плач, небого, що йдеш за нього, нехай плаче він, що бере лихо у двір» – прислів'я. Третє значення – «застаріле». Небога це бідолаха, а наймочка не всипуща, що вечер небога свою долю проклинає, тяжко-важко плаче. Тарас Шевченко. Згадаємо, що Шевченко образно називав Небогою Україну. Я всю мізерію віддав моїй Україні Небозі. З фольклору прийшов образ чайки Небоги, у якої лихі люди відібрали чаєнят. Це символ матері-страдниці. Може й мати моя, як та чайка небога, у неволі ридає за сином своїм», – писав Михайло Стельмах. У словарі української мови за редакцією Бориса Грінченка знаходимо ще одне значення слова небога – голубка, мила. Часто у мові парубка про дівчину. До любої небоги нема далекої дороги – прислів'я. Або ще, ой, дівчино, небого, люби мене голого, бо я хати не маю женитися думаю, з народної пісні. Слово небога жіночого роду. Дуже рідко воно може вживатися в чоловічому роді, але це непритаманне нормі української мови, а того та валка та не йде в дорогу, що зломила неміч козака небогу, як і в щоголів. У цьому прикладі небога означає сердега, бідолаха. Як я вже казала, одне зі значень слова небога – племінниця. Племінник – це небіж. Звичайно, його не варто плутати зі співзвучним небіжчик – покійник-мрець. Отже, небіж, так само, як і небога, має кілька значень. Перше – племінник. Друге – звертання до чоловіка молодшого віком. І третє – застаріле – бідолаха. І якщо повернутися до слова небіщчик, то в давнину воно теж могло означати бідолаха, проте зараз це значення є застарілим. Останнє значення слів небога і небіж бідолаха, спільний і для слова неборак, неборака, чоловічий рід, та неборачка, жіночий рід. Жаль, жаль Енея неборака, коли його на міль, як рака, завес допустить посадить. Іван Котляревський. Ішов козак з великого походу. Чорний вуз обвис і зажурився. Туга йому в серці верховодить. Це вже Неборачий отходився. Борис Олійник. Відтінок з грубілості має похідне слово «Неборачисько». Але в тій хвилі зирнув на себе лис Микита, господи, аж скрикнув «Неборачисько» Іван Франко. Від іменника Неборака утворюють похідний прикметник «Неборашний». Неборашний проти хвилі сам він гонить човен, а і зверху вода плеще і знизу повен. Віктор забіла. Отже, багатозначні слова небога, небіж та слова неборак, неборака, неборачка і небіжчик об'єднує одне зі значень, яке є для них спільним, а саме бідолаха. Проте в такому значенні слова небога, небіж і небіжчик зараз не вживаються. Друзі, чи доводилося вам писати експромти? Думаю, експромтом, тобто без попередньої підготовки, ви буває відповідаєте на уроці. А от сам експромт – це вже твір, віршований або прозовий, переважно короткий. Його створюють без попереднього обмірковування. Це наслідок миттєвої реакції на якусь подію. Розповідають, що одного разу на літературному вечорі Лесю Українку запитали, чи змогла б вона написати вірш російською мовою. За п'ять хвилин поетеса відповіла чудовим експромтом під назвою «Когда цвітет Нікатіана». Талановито, без попередньої підготовки, Леся Українка передала в цьому експромті настрій людини, яка тонко відчуває красу літнього вечора. «Когда цвітет Нікатіана», і точно світить із тумана, як будто падшая звезда, вся бледная от тайной страсті, все круг становиться тогда покорна непонятной власті. Коли помер славнозвісний байкар Леонід Глібов, поета Володимира Саміленка попросили написати вірш реквієм. Кілька днів митець не брався до роботи, наче забув про замовлення. Організатори похорону захвилювалися, але... В одну мить, коли вже виносили з хати труну Леоніда Глібова, Володимир Саміленко написав блискучу поезію пам'яті Леоніда Глібова. Цей експромт сумний, бо в ньому висловлено жаль. Україна прощалася зі своїм талановитим байкарем. Закінчувалася поезія експромт вірою у вдячну пам'ять нащадків. Але не вмре поет у пам'яті людській. Згадаємо тебе в недолинці лихій і в кращий час нової долі. Ці правдиві епізоди з літературного життя переконують нас, що експромти підвладні тільки талановитим митцям. Нарідко поети створюють експромти, підписуючи свої книжки друзям і читачам. Неперевершеним майстром експромтів заслужено вважають сучасного поета Петра Осадчука, який на будь-яку подію, чи то в політичному житті, чи в культурному, чи навіть на якийсь життєвий епізод відгукується блискучим віршованим експромтом. Ви слухаєте передачу «Загадки мови». А зараз наступна сторінка. Моя співрозмовниця – аспірантка Інституту мовознавства Національної академії наук України Ганна Онуфрійчук. Чим пані Ганна зацікавила вас фразеологія як об'єкт наукового дослідження? Перш першу чергу, це є дуже цікавий, скажімо так, обсяг української мови. Такі речі як фразеологія, мені здається, вони не тільки наукові, а й науково-популярні або просто популярні, адже ми це використовуємо в нашому житті постійно. Фразеологізми містять різноманітні компоненти, назви представників рослинного світу, тваринного світу, астрономічних об'єктів, які групи фразеологізмів, залежно від компонентного складу, існують? у першу чергу, тема, яка найбільше мене цікавить, це фразеологізми на позначення тваринного світу. Також є фразеологізми на позначення рослин, є фразеологізми на позначення харчування. Фразеологія, надзвичайно, широкий об'єкт для дослідження і цікава. Як називаються ті фразеологізми, які містять різноманітні компоненти назви представників тваринного світу? Науковців поглядів дуже багато. Але найпопулярніші такі є назви фразеологізмів, як зоофразеологізм або фразеологізми із компонентом тваринного світу або зоофразема. Мовна картина кожного народу співвідноситься з тим ландшафтом, кліматом, власне, як ми казали, рослинним, тваринним світом, який оточує цей народ. І якщо брати зоофразеологізми, то назви яких тварин найчастіше фігурують у наших українських фразеологічних одиницях. Звичайно, це фразеологізми на позначення тварин, які живуть разом з нами. Це свійські тварини, пес або собака, ще часто вживаємо кіт кінь, корова, віл. Також є тварини дикої природи. Вовк, заєць, лисиця. А також є фразеологізми на позначення екзотичних тварин. Зустрічаємо скорпіон, тигр, різних птахів, до речі, екзотичних, пава, павич. Є плазуни, змії, павук. Невелика кількість фразеологізмів, але теж зустрічаємо. Ще цікаві фразеологізми є на позначення комах, бджола, муха. Наприклад, робити з мухи слона. Маємо на увазі, що з якоїсь проблеми дріб'язкової починаємо панікувати. І дехто може сказати в такій ситуації, що ти робиш з мухи слона. Це вирішується досить просто і без проблем. Ви називали, скажімо, тигр, інші екзотичні тварини. Напевно, вони трапляються у фразеологізмах книжного походження? Чи не обов'язково? Не обов'язково. Зустрічала... З тигром щось я не пригадую такого фразеологізму. Був фразеологізм з тигром, його можна поєднати з іншою твариною. Злий як тигр або гарчиш як тигр. Ми всі розуміємо, що можемо сказати навіть «гарчиш як вовк» або «гарчиш як собака». Але й тигр теж гарчить, правда ж? І злий є теж. Але поговоримо сьогодні про тварину, яка живе біля нас вже сотні років. Це собака. В нашій стереотипній картині світу це «Друг» охоронець, але у фразеологізмах можливо він символізує дещо інше. Ми знаємо, що собака – це тварина, яку хочемо погладити. Вона є ласкавою, хоча пес може бути і злим, суворим, хитрим, підступним. Він може лащитися, а через хвилин-пять взяти і вкусити. У яких фразеологізмах відбувається отакий характер собаки? Характер собаки ми можемо показати таким ознаку, як набридливість. Наприклад, собака Набриднути, надокучити, обриднути. На ознаку підступності собаки ми можемо навести приклад, такий як потайний або потайні собаки чи пси. Собакою Підшитий. Лагідність собаки, наприклад, є фразилогізм лагідний як собака. Мов як на собаці загоїлося. Коли дитина подряпається, мама може сказати, нічого, на ну, ньому як на собаці загоюється. Тобто на собаці рани загоюються досить скоро. Ознаку страху і боязливості позначають фразологізми, наприклад, боятися як мов скаженого собаки, або як мов собака пес у пилипівку. Завиває як собака. Побутує така прикметка. Коли собака, яка припнута біля своєї буде, піднімає голову до гори, до неба. Кажуть, в народі це означає, що буде війна. А якщо собака завиває або прямо голову тримає, або до землі, то кажуть, що на цьому подвір'ї буде мрець. В кожному фразеологізмі йдеться не про собаку, а про людину. Адже людина є мірилом усіх речей. Так, звичайно. Така риса характеру людини, як брехливість. Кожна людина знає свої, скажімо так, позитивні, негативні риси характеру і вона таким чином переносить свої оці, наприклад, негативні риси характеру чи то позитивні на тварину. В нашому випадку на собаку. Приклад брехливості. Брехати як пес. Ми знаємо, що собака буває деколи гавкає без причини. Наприклад, ознака сили. Як собака за обгризану кістку. Ми знаємо, якщо ми собаці кинемо кістку, собака хапається і нікому не Віддає Відданості багато науковців говорять про те, що першою твариною все ж таки була приручена собака. Собака є дуже віддана людині за те, що людина її приручила, годує. Тому і кажуть, найкращий друг – це собака. Приклад відданості – це собачими очима. Ми можемо навести приклад створу. Ситник дивився на князя ясними собачими очима. Переходить ознака ось цієї відданості собаки на людину. Також є хорошою ознакою. Ознакою. Швидкість, мов як пес, спущений з припону або з прив'язати. Слухняності теж, до речі, хороша ознака, яка досить дотична із ознакою відданості, як, мов собака, на посвист. Тобто охоче, слухняно, жити як пес з котом, коли жінка з чоловіком свариться. Хоча ми можемо цей фразеологізм жити і по там до брата, і сестри, там, чи двох братів. Пані Ганну, ви зібрали дуже багато фразеологізмів, а чи не цікавили, ви їхнім походженням, Як ми знаємо, фразеологізми більшість походять із народу, з нашого мовлення, тобто все, що ми бачимо навколо нас, ми це все переносимо на наше мовлення. Це, звичайно, процес не швидкий. Можу навести приклад старого фразеологізму, який ще походить, як кажуть деякі науковці, середньовіччя. Собака на сіні. Образ, скажімо, собаки або і пса. Зустрічаємо ще в міфології, наприклад, грецький. Греки вірили, що при вході в царство мовлення. Мертвих, Аїда царство, у собака. Цього собаку називали по-різному. Цербер або Кербер. Він зображався досить страшним. Триголовим, як правило, хоча б є приклади і одноголовим, великим таким псом, який сидів на прив'язі при вході до царства мертвих. Щоб потрапити до царства мертвих, людина мала переплисти, тобто її дух мав переплисти через річку, яка називалася Стікс, і після цього зустрічалася з цим собакою. Він всіх запускав, а випускати вже нікого не випускав. Тобто він був дуже злим, і його всі боялися. І для того, щоб дух людей... Після смерті прийшов до царства Аїда і кербер або цербер, тобто цей собака, пропустив його з померлою людиною, яку хоронили, ставили медовий коржик. Собака точно пропускає людину далі і не завдає їй шкоди. І завдяки міфологічній такій історії появився фразологізм як кинути кусень керберу. Мається на увазі відкупитися, відкупитися так, щоб можливо було б краще втілити якусь Мету. Цей фразеологізм, напевне, він притаманий не тільки для українського народу, а й існує і в інших так. мовах. Він пішов з грецької міфології і цей фразеологізм вживається, напевно, що в всіх мовах світу, адже грецька міфологія відома всім. Ну, принаймні, у європейських так, мовах. Так, звичайно. Навіть побутує така от фраза, що будь-якого охоронця досить часто можна називати кербером або цербером, тобто як отого собаку охоронця з цим сторожевим псом. Фразеологія – це галузь науки, яка дуже широка і дуже цікава. Тому я раджу всім звертатись до фразеології і використовувати фразеологізм у своєму побуті. Це багатство нашої мови, без якого ми просто не можемо уявити своє життя. Принаймні, я так точно. А я би порадила, коли ви читаєте художній твір, чи то поезію, чи то повість, чи то роман, звертали увагу на те, чи використовувалися. Автор фразеологізми і подивитися, чи трансформуються, видозмінюються ці фразеологізми. Друзі, нагадую, ви слухаєте передачу «Загадки мови». Підводячи риску під розмовою з молодою дослідницею Ганною Онуфрійчук, хочу ще раз підкреслити, що фразеологічний фонд української мови справді надзвичайно багатий, адже він поповнювався з різних джерел упродовж сотень років. Перш за все, фразеологізми виникали зі спостережень над навколишнім світом, над рослинами і тваринами атмосферними явищами і астрономічними об'єктами, над іншими людьми, їхньою поведінкою, стосунками, побутом, морально-етичними нормами, народними звичаями та обрядами. Стійкими образними сполученнями слів ставали на іменування трудових процесів «держати плуга», «вліпити буханця» і «вступі не влучиш», «втерти маку», «ремесел», а яких ви зараз і самі впізнаєте. Ні врізати, ні доточити, на живу нитку, Лика не в'яже, як млин меле, Між молотом і ковадлом змотувати вудки. Мистецтво, військова справа, вірування. Народна магія і медицина теж залишили слід у фразеології, як намальований, грати першу скрипку, фальшива нота, витримувати роль, витрачати порох, метати громи і блискавки, наводити туман, Топтати ряст, дітька лисого, чорна кішка пробігла, випустити дух, заговорювати зуби. Історичні реалії, як фотографії з минулого, також можна роздивитися у фразеологічних одиницях. Козацьке сонце, у мундирах, як на дибу, казенний дім, забити в колодку. І якщо ви думаєте, ніби зараз фразеологізми не творяться, то це не так. ХХ століття подарувало нам такі одиниці, як ходяча газета, висіти на телефоні, їхати на повному газу, як на виставці. Чимало фразеологізмів є загальнолюдським надбанням. Вони запозичені з античних міфів і Біблії, з книжної мови різних епох. Гордіїв вузол, осідлати Пегаса, езопівська мова, золотий телець, лицар без страху і догани, притча воязицех, «Блудний син», «Яблуко розбрату», «Валаамова ослиця», «Каїнова душа». Наш час вичерпаний. Мені залишається нагадати адресу, на яку ви можете надсилати запитання і свої спостереження. Передача «Загадки мови», «Українське радіо», «Хрещатик-26», «Київ-01-001». З приміткою для Лесі Мовчун. Можна написати і на мою електронну адресу – загад.равлик.meta.ua. До нових зустрічей! Найкращі слова рідною мовою про найрідніше – родину, школу, дім – у передачах «Радіородина».